Тобто міг бути, а втім, яке то має значення. А Кутузов в лапках прохарчав, прошипів йому в лице, відчуваючи, що він не в силі зломити його глумливого безстрашча. Напишете! Ви все на цьому папері напишете, ясно? Все! І хоч ясно було, що на такому маленькому аркушику нічого не можна написати до пуття, і про це знав сам Кутузов, ліпше від усіх, але він про те й не думав. Він думав лише про те, що ось цей Голіят таки сяде покірно і буде на цьому папірчику щось за його наказом писати. І це головне. Це буде видимість того, що він таки його зломив. Зім'яв як ганчірку. Бо ж без цього, без обернення його в ганчірку, не можна його знищити. Адже він саме й шукає легкої кулі, як визволення. — А тепер ідіть, — промовив Кутузов у голос, показавши рукою на начальника спецвідділу дивізії, і одвернувся. Став над шахівницею, напружив червоний карк. — Пішли, — запропонував старий знайомий, і сам пішов попереду. Вони вдвох вийшли. — Слухайте, — промовив начальник спецвідділу дивізії, апатично вже на дворі, в темряві. «Бачите, яка темрява. Я думаю, що вам взагалі немає сенсу тікати. Куди? А головне, чого?» – зітхнув. «Ви потрапили в таку ситуацію, з якої брат немає виходу. Взагалі. І не можна втекти. Пауза. Проте, на всякий випадок, майте на увазі. Крок ліворуч, крок праворуч. Краще йдіть просто. Тепер праворуч. Просто». А крім того, від мене утікати то було б не шляхетно, бо хлопці ж вас упіймають неодмінно, і мені тоді сорому не обібратись, такий конвоїр. Всю цю тираду начальник проказав ніби до себе з нудьги і замовк. Вони йшли мовчки, натикаючись у темряві на стовпці, при цьому ініціативу шукання дороги начальник ніби цілком приклав на Максима а сам плентався позаду. Лише злегка не то питав, не то подавав поради. «Може, лівіш? Може, правіш? А шукайте там клямки. Є? Тягніть!» Так вони опинилися в затишній хатині, в тихій, чисто прибраній кімнаті. Замість буйної і ексцентричної ілюмінації, що була в штабі, тут світили тільки дві лампадки під образами. Стіл був накритий білою скатертиною, ліжко чисто застелене. Взагалі було щось великоднього в цій хаті, в якій стіл застилався білою скатертиною без сумніву, тільки на Великдень та ще й на Різдво. На столі стояла каравка з водою, чорнильниця і лежала ручка з пером на шматку газети. Начальник показав Максимові рукою на місце на лаві біля столу а сам пройшовся по хаті, по земляній долівці, посипаній піском, заклавши руку за борт шинелі і насунувши ушанку на брови. Пройшовся раз, удруге, а тоді став біля гаряче, натопленої груби і так стояв під перший комін спиною. Максим поклав папірець на стіл, узяв ручку, вмочив її в чорнило і, витерши лівою долоною мокре чоло, та тримаючи ручку в правій, застиг у нерухомості. Він не думав про те, що писати. Власне, він нічого не думав. Сидів. По тілу розливалось тепло, промерзли на снігу ноги починали відходити. Максим ворушив пальцями, відчував шалений біль у суглобах, і від того було приємно. Біль у ногах – Відволікав увагу від усього того безглуздя, заспокоював душу, змушуючи її все покинути і зосередитись на собі. Яка блаженна пауза? Ця пауза тривала, здавалось, цілу вічність. Максим ніби втопився у блаженному забутті. Нарешті зринув із того забуття, помалу зосередив увагу на папірці, половинка листа зошита, оглянув його з усіх боків. Наморщив брови і, зітхнувши, повернув лице до начальника. «Що ж писати?» «А!» – махнув той рукою. «Пишіть щонебудь!» Максим розгонисто написав, до кого адресується, потім дату, потім своє ім'я і прізвище, рік народження, соціальний стан батьків і свій, свою освіту, фах, скільки років сидів у тюрмі, «А скільки в таборах всє лагу. Тут папірець скінчився, і Максим так на півслові і обірвав свою писемну вправу. Ба на силу влізло і те, що написав. Хотів на закінчення поставити і т, де, але поставив лише три крапки і розписався в куточку. «Вже!» – промовив з полегшенням. «Добре!» – промовив начальник, і не поворухнувся. Він стояв, заплющивши очі біля теплого коміна, і Далебід дрімав. Максим поклав ручку і, склавши руки на столі, відпочивав. Сидів нерухомо теж. Ліньке було поворухнути і найменшим м'язком. Дивився на начальника, зачепився поглядом за планшетку і хотів було щось запитати, але тяжко було змусити язик повернутися і промовити слово. Втома. Нарешті він таки змусив свій язик Поворухнутись. Гм. Скажіть, навіщо ви взяли того христа на Голготі? <гум> Здасться, буркнув начальник спецвідділу. Потім додав, не розплющуючи очей. Втім, ваш найтяжчий злочин. Гм. Іронія. Бо начальник осо армії має свої поняття, а начальник спецвідділу дивізії має брат свої? Та не може бути, хотів аж скрикнути Максим глумливо, але не скрикнув. Далебі було ліньки, промовчав. Начальник теж замовк, і, як і перше, не розплющуючи очей, стояв, підпираючи спиною теплу стіну груби. Нарешті відслонився, обтрусив крейду з рук із шинелі і промовив. «Ну що ж, пішли?» А на дворі начальник плюнув у темряву і, кутуючись у шинелю, промурмотів, либо ні до кого. От бардак на цьому світі діється. Сик з глузду з'їхало й к чортовій матері. Це він промовив у мряку. Невидимий, так що й невідомо, чи те саме він промовив, а замість к чортовій ужив інший. Менш пристойний, але більш динамічний епітет. І додав уже сердито, аж ніби із заздрістю. «Вам-то що?» Коли вони зійшли знову до штабу, Кутузов у лапках стояв над шахівницею, спершись однією ногою на стілець і жував мундштук від цигарки, як кінь вудило, а його партнер пахкав димом із люльки, як паротяг, сидячи все так же спиною до дверей. Він, мабуть, так і не поворухнувся за весь час відсутності Максима. Його чуприна була розкуйовджена і стояла, мов копиця сіна, завихрена вітром. Не поворухнувся він і тепер. Начальник спецвідділу дивізії подав Кутузову в лапках папірця, позіхнув і поплентався до лави, а Максим лишився стояти, дивлячись у потилицю того, що сидів при столі. — Добре, — сказав Кутузов в лапках і, не дивлячись, кинув папірця на стіл а тоді звівся і підійшов до Максима. Якусь мить дивився вирішеними банькатими очима і торсав свого чуба. Він, видно, був уже п'яний, очі мав червоні. Чи то, може, від безсоння? Стояв і щось тяжке обертав під своєю черепною покришкою, жуючи монштук цигарки. Може, робив у тяжкій ситуації ризикований хід королевою? Ну от, сказав нарешті кутузов в лапках, ми маємо дуже мало часу. Війна, брат, і ніколи займатись ерундою. Ясно? Тож давайте будемо говорити прямо, дивлячись у корінь. Смотри в корінь, сказав хто. Козьма Прудков. Отож, так коротко і прямо, в чому діло? А діло в тому, що ви нам не підходите. Взагалі не підходити. По калібру. ж, по калібру. Це геніально сказано. Що? Запишіть там. Ось у цьому і все діло. Ви занадто, ну, як би вам сказати, норовистий. Ні, гордий. А через те перед вами стоїть дилема. Підкреслюю, перед вами –